Тони из святого Евангелия sestre pokušavamo saborno, jer je saborno uvijek lakša a i Bogu milije pokušavamo da pratimo i da prihvatimo da primimo sve ove darove koje nam gospod daje kroz našu crkvu. Evo vidite i sami, tek što smo izašli iz praznika roždestva gospodnjeg, tek što smo napustili vitlejem, evo svega nekoliko dana, a i u tom periodu Pokloni smo se krajnjem smirenju gospodnjemu tajni obrezanja. Pokloni smo se i velikom učitelju Vasiliju, velikom. Jevo nas već na Jordanu. Tajna nas predaje tajni, praznik, praznik. Otac nas predaje sinu, a sin duhu svetom. Bog istiniti Bogu istinitom, a Bog istiniti sin istiniti duhu istinitom. Duhu istine, duhu utjehja. I ovde baš u ovom prostoru vremena, a to je ovaj period od Božića do Boga javljenja, možemo da provjerimo svoju duhovnu kondiciju na najbolji način. Vidite i sami, braće i sestre, da crkva želi čitavog čovjeka. Ne samo naše fizičko prisustvo, istina mi se borimo najčešće samo za to da uspijemo fizički da budemo prisutni u našim hramovima, a vidimo i sami da to nije uopšte lako, da su okovi ovoga svijeta, lanci u koje nas svijet okivamo, poprilično jaki i zategnuti. Pa kad nas crkva poziva da budemo sabrani, saborno, da se radujemo i rukama da plješćemo u onom sveštenom aplauzu, mnogi ne mogu da se otrgnu, jer su lanci kratki a duh gospodara, mislimo na duhovoga ovoga svijeta, gorb i neraspoložen, da nas pušta da slavimo. On voli kad mi tugujemo. On voli naše uninije, našu beznadežnost он вови када се ми помиримо са датом ситуацијом и кад тамницу заувовимо i samo кроз машту доживљавамо она изгубљени царски сиј и царски ниво Kroz i kroz fantaziju kojoj usrdno pritiču pomoć i umjetnost i mnoge druge službe ovoga svijeta koje gledaju danas nas zabave. Da nam u tamnici ne bude dosadno, da uvijek bude neka zabava. Taj prostor, braće i sestre, taj prostor u kojem svijet svoje roblje, jer to je roblje, braće i sestre, taj duh koji vlada ovim svijetom, to je duh robovanja. Car tog svijeta je samoga sebe okovao u sobstvenu gordost. Eta čudesna bolest ta strašna jeziva tamnica gordosti i samoljublja, u kojoj su zatočeni svi oni koji njega slušaju, njega prvoga među gordima, njega koji je prvi u tu tamnicu ušao i samoga sebe zauvijek, Zaključao. I sve one koji ga slušaju upijajući i usvajajući njegov duh, a to čine svi oni koji prijatelji ovoga svijeta jesu, svi oni braći i sestre oboljeli od te iste bolesti, od gordosti, sami sebe zaključavaju. I danas vidimo jednu strašnu tamnicu. Vidimo ljude koji su slobodni, koji vrlo lako preskaču sa kontinenta na kontinent, koji imaju velike slobode i velika prava. Međutim, ne znajući u toj iluziji, živeći, Oni su sebe zaključali u tamnicu, strašnu tamnicu gordosti i samoljublja, jedući sobstveno meso, grizući sobstvene kosti, počevši od noktiju. To je, braćo i sestre, tamnica i to je prostor preispodnje. Treba znati da to što se nama čini da je svijet moćan, da se ovako razvio i da se protiv njega teško boriti. Neki možda misle i nemoguće, a mnogi su se, kako vidimo, predali. Savili koljena pred valom, pred idolima, pred palim angelom. Nije on, braćo i sestre, da mu se kvanjamo. Ne zaslužuje on to. Nije on da mi padamo pred njim, da savijamo koljena pred njim. On je pali angel. On je zbačen sa svetih nebesa i nije više u redu sa svijetlim i svetoj trojici odanim duhovima, odanim angelima. On je pali angel. I mi ljudi ne treba njemu da se klanjamo, ne treba pred njim koljeno da savijam i na zemlji braćui i sestre on uopšte ne tsaruje on ima tamnicu i to je njegov prostor on ima tamnicu gordosti, samoljublja svasto ljublja i slovo ljublja On živi u tamnici. A svojim zmijskim lukavstvom uvlači slobodne ljude koji su dobili slobodu na dar da izaberu ili život ili smrt. Ciljajući, gađući čoveka u ono osjetljivo mjesto Djevujući na našu slobodnu volju, znajući da tu može da prođe Raznim tehnikama, raznim lukavstvima, služeći se, on jednog po jednog lovi I uvlači u taj prostor Ropski prostor uvlači ljude u tamnicu samoljublja, gordosti, egoizma i gordosti svojstveno poslušnost, braću i sestre. Dop neposlušnost dominira u svimanjima. Gordost i neposlušnost. To je ono, braću i sestre, što svakodnevno Srijećemo i oko nas i u nama. Ali treba znati da je to tamnica, a ne carstvo, braće i sestre. Tamnica, to što je u toj tamnici, najveći broj ljudi, to što danas gotovo svi, ne samo žive, nego hrve da uđu, otimaju se, za najdublja mjesta u preispodnji, griješeći brzo, griješeći teško i birajući najteže grijehe. Evo vidimo, ovi dani nam to pokazuju, da biramo najteže grijehe, braći i sestre. Biramo sodomsku atmosferu, izazivamo nebo, braći i sestre, Sodomijom, I još smo uspjeli da to odignemo na nivo i da polemišemo, da pravimo okrugle stolove, da se raspravlja na temu da li treba Sodomiti, da šetaju ulicama na čelu sa ministrima i predsjednicima ili treba majke i očevi sa djecom da hodaju sveštenim litijama i da slave Bogojavljenje, rođenje, vaskrsenje, vaznesenje, preobraženje gospodnje. Bolje bi bilo, braći i sestri, da se okupimo oko mrtvoga mora, bolje bi bilo da zaronimo, evo već imamo podmornice, imamo opremu, imamo kamere, pa ako nam je do polemike, ajmo na dno mrtvoga mora, da vidimo gradove koji su na sličan način razmišljali i živjeli, gdje se danas nalaze i otkud na dnu mrtvoga mora i šta se zapravo desilo u njima, pa ćemo se vrlo brzo sjetiti Da su to gradovi koji su uništeni, braćo i sestre, ognjem i sumporom, ognjenom kišom koja ih je bukvalno spržila, sravnila i gradove i sve žitelje tih gradova. A gospod, učeći i propovjedujući, rekao je da će biti gradova, jevoih danas ima, koji će projaviti još veće zvoj, još veću drskost od tih gradova i da će im biti teže nego njima. Lakše će biti Sodomu nego tim gradovima. Iako je najveći broj ljudi, braći i sestre, zainteresovan za takav način života, odnosno zainteresovan za tamnicu, to je ipak samo tamnica, to nije carstvo. Duhovni prostor, braći i sestre, hrišćani, duhovni prostor, Duhovni etak, vazduh, voda, zemlja, vatra, sve je očišćeno. Carstvo nebesko javilo se na zemlji. Car nebeski došao je, braćo i sese, obećao Jevo evo obećanje ispunio, javio se, Bog se javio. I praznik bogojavljenja daje nam direktan odgovor na pitanje ko je u Koljevci Vitlejemskoj? Čije je ovo dijete oko koga se angeli skupljaju? Čije je ovo dijete koje je carstvo uznemirilo? Čije je ovo dijete u koga sva nebeska svjetila gledaju? Kome se i nebo i zemlja raduju? Vidimo, majku ima. Vidimo i starog Josifa koji je tu kao čuvar, kao pratnja, kao zaručnik njegovoj majci. A ne i nejoj otac njegov. Gde mu je on da otac? Pitamo se, ili se uopštene pitamo, a biće pri ovo drugo. Ako se ne pitamo gdje mu je otac, braći i sestre, onda u prostoru naše volje pali se crvena lampa koju zarobljenik prepoznaje. Satana prepoznaje on tu gveda njegovim demonskim očima, zmijskim očima te snima prodire i vidi da nisi postavio to pitanje. Vidi da si ravnodušan prema rođenome caru. Vidi da ga uopšte ne pratiš, da se nisi uznemirio, da se nisi zainteresovao i daješ mu na taj način jasan znak do da može da ti priđe sa ponudama sa zatvorskim zatvoreničkim menijom da te uvede u preispodnju i nažalost najčešće uspeva jer svi oni vraćaju se se koji se nisu okupili okovitvojemske kovijevke i koji nisu pratili ovo novo, čudo novu pojavu. Ovo dijete od djeve rođeno, a od duha svetog začeto. Oni su, braćo i sestre, zaglavili, kako se to kaže. Ne mrdaju nikud svojim životom, a kuće da se kreću, kojim putem, ko će da ih vodi, kojom radošću će da se raduju. I zato jedini put kojim se otvara je put u tamnicu, put u preispodnji. Jedina utjeha je zabava zarobljenika. A kakve su zabave zarobljenika? Kakve su njihove teme, sve zatvoreno, braćo i sestre, sve ograničeno. Zatvorenički krug, zatvorenička šetnja. Dolaskom Sina Božijeg, braćo i sestre, Carstvo nebesko se otkrilo. I evo ga, na zemlji otvoreno. Na zemlji se, braće i sestre, nalaze vrata koja nebu vode. Ovo dijete sad već odraslo, evo ga, u 30. godini na Jordanu privazi proroku i preteči, prikvanja svoju Glavu pred njim, da bi svojim smirenjem poučio sve nas, da bi nam dao primjer, da bi nam ukazao na put koji do nebesa vodi. Njemu krštenje nije bilo potrebno, braćo Čujemo u večerašnoj stihiri divno i dirljivoj kako sveti pjesnik u ime svetoga Jovana koji drhti pred sinom Božim jer Jovan je znao ko stoji pred njim. Drugi gledaju čovjek preko puta čovjeka, gledaju strašnoga Jovana, sve oči su bile uprte u njega. Mnogi su mislili da je baš on Mesija, jer narod je tada bio u velikom iščekivanju, braće i ses, i mnogi su mislili da je baš Jovan Mesija. A Jovan, vidjevši pravog i jedinog Mesija preko puta sebe, bi uplašan u velikom strahu i u velikom trepetu, pa da... Mesija dolazi da ga Jovan krsti da bi se tako ispunila svaka pravde i ispunio domostvo i spasenja pita a u stihiri to fino bi postavljeno pa pita u čije ime da te krstim? U ime oca pa ti otac jednoste u ime sina Pa sam si sin jedinorodni, jednu suštan ocu, u ime duha, pun si duha očevog, u čije ime da te krstim. A onda ispunivši blagoslov, poslušavši ipak, stavi svoju ruku na glavu Božiju. Na glavu Bogo čovjeka. A mi svi to sa velikom pažnjom posmatramo, gledamo, jer to je naša lekcija, braćo i sestre, hrišćana. To je lekcija, to je spasonosna lekcija. Događaj na Jordanu, braćo i sestre, to je lekcija za sve naraštaje, za sve generacije I za ovu našu generaciju. Bez ove lekcije nemamo kud dalje. Pogruzivši se u vodu Jordansku, izašavši iz nje, kaže sveto Evanđelje da mu se nebesa otvoriše. Duh Sveti, moćni Duh Sveti, siđe u vidu goluba na njega i čusmo očev glas. Čuo se, braćo i sestre, ne da bi se sin utješio, jer sin je jedno sa otcem. Taj glas je bio radi nas. Ti si sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. I od tog trenutka, braćo i sestre, Na zemlji pojavljaju se vrata neba. Zemlja, braćo se sese, predstavlja, kako kažu sveti oci, mistični centar kosmosa, univerzuma. Na zemlji se, braćo se sese, nalaze vrata vječnosti. Mi možemo da iznajmimo raketu i da se vozimo. Možemo da obiđemo, nije problem, sve planete Da odemo do Marsa, do Jupitera, da izađemo iz rakete da bi pušači ispušili još koju, da bismo se fotografisali i slali naše fotografije našim prijateljima da vide kako smo mi do Marsa stigli. Pa oni bogatiji kako su se zakačili za kometu, pa se voze prostranstvima, uživajući u tim ekstremnim sportovima i tako dalje, i tako dalje, sve dublje u besmiseo i u sujetu. A Car Nebeski... Poučava nas, Sveta Trojica otkriva, javlja, braće i sestre, da je Zemlja postala i jeste mistični centar univerzuma. Kakve zvijezde, braće i sestre, kakve planete, kakva sunca, Danas na bogojavljenje, na zemlji se, braći i sese, otkriva tajna vječnoga Boga, otkriva se tajna samoga Tvorca, onaj kroz koga je sve postalo što je postalo od onog prvog trenutka u vremenu, a svega onoga što je u vremenu stvoreno, evo ga na zemlji. I gde sad naš pogled? Gde su sad naše oči zavutale? Svi pogledi, svih ljudi, braći i sest, i ne samo ljudi, nego i angela i ljudi. Sve oči treba da su uprte u ovaj događaj. Nažalost, nama su oči zavarene, za ekrane naših mobilnih telefona, naših računara, televizora, zavarene oči. A one danas moraju biti oslobođene i uprte ne samo tjelesne oči, nego prije svega, duhovne oči, oči srca, da budu uprte, braću i sestre, u ovaj događaj, u ovaj praznik, u ovo čudo, u teofaniju, u Bogoj javljenje. Pogledajte šta se dešava ispred nas. Sin Boži, Duh Sveti ga pokazuje kao prstom, si na njega. Braći i sestri, ovo je previše jasna lekcija. Ovdje vidite, nema opravdanja, nisam znao. Ma nisi htio da znaš, ako si htio, morao si da, da naučiš. Jer je tako uređeno da svima bude jasno. Pritom, ne dešava se iznenada, nego Jovan prethodi, veliki Jovan, braće i sestre, Jovan preteča. Jovan krstite, Jovan prorok, vidite, je pred gospodom išla neka obična delegacija, znate. Ide veliki, najveći prorok, ma idu svi proroci, ali Jovan ga pokazuje prstom, dodiruje, stoji licem prema njegovom licu. Ma šta se sve nije dešavalo prije voga, braće i sestre? Samo malo više pažnje. Nebese se pomjeraju. Pogledajte koliko je događaja bilo oko rođenja gospodnjeg. Preći preko svega toga. Biti ravnodušan pa braće i sestre, to znači da smo mrtvi. Ali u pravom smislu, mrtvi, da smo mrtvaci. Jer samo duhovni mrtvac ne reaguje na ovakva pomjeranja. Samo duhovni mrtvaci ne reaguju na bogoj javljenje. Pazite, braćoji se, demoni reaguju. A ljudi mogu da se umrtve i da budu zaista gori od demona. Da im se mogućnost da budu veći od angela, Da budu počestvovani, braći i sestri, kao ni jedno drugo stvorenje. A oni postali gori od demona. Zato je ovaj praznik mnogo važan, braći i sestri. Od doživljaja ovog praznika, vjerujte, zavisi nam vječnost. Ne malo dana u vremenu. Zavisi nam vječnost, braćo i sestre. Zato crkva brižno otvara ova polja i priziva nas da budemo tu i da budemo pažljivi. A sve je jasno kad pažljivo posmatramo. Sin se javlja u tijelu, duh sveti koji od oca ishodi kao prstom ukazuje na njega, a glas prati kretanje duha. Očev glas, braće i sestre, pazite, glas oca nebeskoga. Ovo je, ti si sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Sin nam se dade, braće i sestre. Dođe da nas oslobađa, dođe da nas spasava, dođe da nas miluje, dođe da nas liječi, da nas isjeljuje, dođe da nam grijehe oprašta, dođe da nas sjedini sa sobom, a kroz to sjedinjenje koje se i dešava u tajni krštenje, a svi smo mi ovdje kršteni, samo toga nismo svjesni, nismo svjesni duhovne pozadine i duhovne dimenzije svetoga krštenja. Kroz sjedinjenje sa sobom on nas vraća otcu, braća i sestu. A povratak ocu moguće samo kroz sino, djelovanjem, svetotajinskim djelovanjem lagodatnim djelovanjem svetoga duha. Sveta ta trojice, braći i sestri, učestvuju u našoj evakuaciji, u našem spasenju. Pa kakvi neprijatelji, o čemu mi pričamo? Kakvi neprijatelji, braći i sestri? Pa neprijateljstvo postoji u zatvorskom krugu. Otimamo jedni drugima zatvorske površine, zatvorske ćelije, smrdljive zatvorske ćelije i onda se naoružavamo i ratujemo da bi jedna grupa zarobljenika osvojila tamnicu onih drugih i to se smatra uspjehom i napretkom vode se osvajački ratovi sve to što se dešava u okvirima vremena i prostora To je, braći i sest, rat, roblja, zarobljenika. A Gospod je došao da nas oslobodi od toga, gudilo. Došao je, jer ovdje je jasno rečeno, nebesa mu se otvoriše, braći i sest. Otvoriše mu se nebesa jer on je car nebeski. A šta je li trebao da kuca, da moli? Koga da moli, braćo i sestre? on je car na brzki. Nebesa se razdvojiše na drugom mjestu, se kaže, jer je Duh Sveti silazio. Sve angelske sile, braćo i sestre, to je kao jedna snažna munja, znati, koja iz njedara očevi iskače i sijava, znate, Ide direktno do njega, do njegove glave ukazujući da je on očev sin. Jednak je časti sa, sa ocem i Duhom Svetim. To što je čovjek ne treba da nas zbunjuje, kaže Otac, potvrđuje Duh Sveti. Iako je jedan od vas, on je jedan od nas. Jeste jedan od, od ljudi, ali je i jedan od trojice. Bog od Boga. Jedan Bog, ali jedna ipostaz Božija. To je, braćo i sese, divota. To je, to je zaista zapraznovanje. Jedan od trojice, ravnomoćan, ravnosilan, bazite li. Sve što ima otac i on ima. Op, postaje jedan od nas. Sa ocem i Duhom Svetim vraćaju se na nadnebeskom prestolu, a sa nama dole na zemlji. Evo ga sa nama na Jordanu, evo ga sa nama u našim kućama, evo ga sa nama u našim gradovima, evo ga sa našim bogosnicima, evo ga sa našim ugledaticima evo ga sa našim bludnicima i bludnicama, razbojnicima, carinicima, grešnicima, gubavcima, slijepcima, zarobljenicima, došao da nas oslobađa moćno, braći i sestre. Došao da nas vodi ne I ne po nekim kosmičkim šetnjama, nego došao da nas vrati tamođe nam je mjesto, braće i sese, danas vrati u nebesku otačbinu, da nas ocu vrati, da nas vrati u carstvo Otce i Sina i Svetoga Duha. Ali pazite, uslovi Postoji, način postoji i ovim praznikom nama je ukazano kako krštenjem, braću i sestri, svetim krštenjem, svetim miropomazanjem, svetim pričešćem, pa to su tajne crkve. Nije to, braću i sestri, da, to to da se odrađuje. To nam je sve Gospod ostavio. To je on prije svega ustanovio svojom vječnom silom i ostavio crkvi. Pa da, šta ostavio crkvi? Pa on je, on je sa crkom neprestano kao što je glava sa tijelom. Tako je on sa crkom, braći i sest. Ostavio, zapovjedio. Da to činimo. I mi kad se krštavamo, Mi se krštavamo jer je On tako blagoslovio, ali ne samo da bismo se krstili i ušli u raketu i vozimo se po kosmosu i fotografišemo i tako časkamo se našim prijateljima i prijateljicama, ne braći i sase, nego smo se krstili da bismo naslijedili carstvo oca i Sina i Svetoga Duha. Pa u čije se ime mi krštavamo. Krštava se sluga Božja ili sluškinja Božja, ta i ta, u ime oca i Sina i Svetoga duha. To je, braći i se posledica Bogoj javljenja. Gospod nas je naučio, pazite kako snishodi, znate koje je to snishođenje? Bog da se krštava, braći i sese, da saginje glavu pred krstiteljem. On u tom, u tom trenutku savija glavu i sve svete nebeske sile, znate, stide se, znate, onim svetim stidom. Poučava nas da se smirenjem nebese otvaraju. Da u duhu smirenja treba da primamo sve Božje darove. Da u duhu smirenja treba da primamo i sveto krštenje. I onda, primilši te svete tajne, braću i se nama se zaista nebese otvaraju. Vrgo brzo, poslije toga, sveti arhiđakon Stefan je potvrdio da je do toga zaista došlo on koji je smireni učeni gospodin i, i Ahid Jakon i prvom učeni vidio je nebese otvorena. ali niko nebese ne može ni da otvori niti može vidjeti nebese otvorena da onaj koji vjeruje u sina očevo koji je kršten u njegovo ime, koji se obuka u njega. Jer crkva na uči poučava i pjeva, pa kaže Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Pa mi obučeni u Hrista, braćo i sestre, pazite, obučeni. Sad tu moram biti oprezni, jer mi smo navikli da se oblačimo, znate, u kožu. Da. U ono tjelesno, pogotovo u ovom periodu invazije raznih modnih kreatora. Pa smo izgubili onaj osjećaj za one mistične, tajanstvene odežde. Nego smo se navikli na kožu, braće i sestre, kožu. Pa evo počeli, nije nam dovoljno što imamo, nego je sad još ukrašavamo Ne samo odjećama, krpicama, nego je tetovirama, razumijete? Tetovirama se. To je potpuni pad duhovnog života, znate. Poistovićivanje sebe sa tijelom, to je, braći sestra, to je duhovna katastrofa, znate. I ovdje sve više vidimo nagrđene Lude, izmasakrirane raznim te to važamo i na mnoge druge načine sebe skrnavi. a ovamo crkva poziva da osjećaš da, da, da si obučen u mistične haljine krštenje. i onda u Hrista obučen Nebesa su ti otvorene, ti možeš, zakvaljujući tajni krštenje, miropomazanja i pričašće, možeš da se ozrcavaš, možeš pogledom da dopireš tamo tamođe drugi ne mogu, braći i ses. A što mislite što se crkva ne upliče u razne razgovore, povemike, mudraca ovoga svijet? I sa druge strane, zašto niko ne pita crkvu za mišljenje? Zato što crkva, braćo i sese, ne može da se uključuje. Znate, to su previše, znate, niska polje, znači, to je previše neozbiljno, nezrelo. I ukoliko bi se uključila, ne bi pedagoški dobro postupila. Ona je, Iznad toga, neuporedivo iznad toga. A ovi drugi osjećaju u intuiciji svojoj istina deformisanoj da ne smiju da pitaju, osjećaju koliko su ispod. I zato se pojavio taj veliki jaz između crkve i recimo savremene inteligencije i uopšte naučnog i tehnološkog progresa. Ali to ne znači, braći i seste, da crkva ne zna, zna. Ljudi crkve mnogo znaju, braći i seste, sveti apostoli. Pa znate kakvim su oni znanjima baratali, ne samo baratali, nego ih i dan danas imaju. Uzmite Jovanovo evanđelje, uzmite sami početak Jovanovog evanđelja. Pazite šta jedan čovek govori, šta se njemu otvara. Otvara mu se šta je bilo u početku, onom mističnom početku, gdje se sin u vječnosti rađa od oca. U početku biješe Logos i Logos biješe u Boga i Logos bješe Bog. Pazite, ribaru se otvara. Da vidi. To su te nove mogućnosti gdje su nebese otvorene. I ne samo oni, nego mnogi ljudi crpe do dana današnjeg, žive i gledaju nebese otvorena. Potpuno novi ugao posmatranja. Zato je mnogo važno, braću i sestra, hrišćan, Da znamo da je gospod sa nama i da je on naš osloboditelj, da je on očistio duhovni prostor, od nas se traži ništa drugo do da uđemo na vrata tog carstva. Postoji carstvo na zemlji, braću i sest, obratite pažnju to, postoji mistično carstvo, a to carstvo nalazi se... U crkvi, u apostolskoj pravoslavnoj crkvi. Zašto sile tame ustaju baš na pravoslavnu crkvu? Istine, u toj pomami i gonjenju oni zakačaju i druge. Međutim, drugi nisu zanimljivi. Nego onako usput, znate. Ali na pravoslavnu crkvu ustaju sile tame. Zato što one osjećaju da je svjetlost u njoj. I zašto se baš pravoslavnim narodima zabranjuje da opšte sa svojom majkom? Evo vidite, nažalost, i ovi naši dani potvrđuju tu slabost ovoga svijeta i tamničenih, robova, kako loš katastrofalan odnos imaju prema majici crtvi. Gdje je njeno mjesto danas u društvu? A ona, braći sestre, carstvo nebesko na zemlji, vrata tog carstva. To što mi ne ulazimo, to ne znači da su vrata zatvorene. Pa evo vidite i vi večeras, došli ste i ušli ste. Evo pogledajte, mi stojimo ovdje, već Poga sata na otvorenim carskim dverima mogli bismo ovako koliko god oćete. Otvoreno je, znate. Možemo da služimo ovu službu koliko god oćete. Možemo liturgije da služimo svakoga dana. Možemo da ne izlazimo iz hramova. Možemo, braćo i sestre, da živimo u vrlinama neprestano ukoliko hoćemo. Ali važno je учни врата а врата тог царства налазимо у цркви i у њеним светим тајнима крштењем и помазању и у светой божанственој литургији а свете тајне оставио нам је син Божиј благовољењем отца јер све што је син учинио Bilo je, braću i sestre, to treba da znate, po volji očevoj. I Duh Sveti stoji iza svega toga. Pa Duh Sveti je došao posle vaznesenja gospodnjeg. Došao je i nastavio djelo. Nije došao kao novi car da preispituje šta je onaj radio. Nije došao da provjerava... Nije došo u inspekciju da vidi da li je ova pročeni sin sve uradio po očeloj volji. Ne, braću i sestre, samo je nastavio i potvrđivao i podsjećao nas, uvodio nas u istinu. Pa evo i večeras, šta drugo radi do to? jedan da duh sveti večeras ne dijeluje, braću i sestre, pa znate kad smo se mi našli na ovom mjestu. Znate li, kad bi smo mi govorili o ovim događajima? A nikad, braći i sestri. A evo vidite, svijet ne samo što nas ne podsjeća, nego strogo čuva da ne dođemo do, do ovih događaja. Nište nam ne pričajući. I stalno nas zatrpavajući nekakvim glupostima, neistinama, to jest pogu istinama i silnim obavezama žurizm, zakasnije ćeš rokovi ograničenja. Čekaj, malo. Bog se javi. Bog se otkri. Čekaj, oću da uđem na ova vrata i da izađem i pašu da nađem. Pušti me više. Idi tamo gdje voliš. Grizi svoje kosti. Ja sam Dosta bio u tome, hoću da izađem na čistu svjetulost. Hoću sve da promijenim. Hoću da obrišem brojeve, adrese. Hoću da izbrišem svoj važni identitet. Hoću da budem ono što Otac od mene traži. Hoću da ličim na Otce, hoću da da imam očev obraz, jer mogu da ga imam, jez bio narušen, ali evo, sin je i obnovio ga. I mogu da napredujem u tom pravcu, da napredujem u zatvoru, braće i sese, da imam širu, keli, veća ja pravo u zatvoru. Hoću da napredujem u vrlinama, u bogopoznanju, hoću da napredujem u bogoljublju, u bratoljublju. I da tom napretku nema kraja, braću, i sa tom životu, tom carstvu, nema kraja. A ovaj praznik govori da to carstvo postoji, ali ne, izvan svetotajinskog prostora crkve. Zato... Ukoliko sumnjamo, braćo i sestre, nemojmo više da sumnjamo. Ukoliko hoćemo, ako već nismo, priđimo crkvi i poslušajmo ih. Poslušajmo šta govori, šta učite. Tačnije, čujmo samoga gospoda koji govori kroz crku. Jer crkva braćo i sestre, ona ništa ne govori. Zamislite da bubrek govori dok vi govorite. Vi nešto pričate i bubrek priča neku svoju priču. Ili vi nešto pričate, a uši počinju nešto da pričaju. Ili vi nešto govorite, a mozak emituje neku drugu priču. Ne možete to tako, braće i sestre. Tako i crkva. U crkvi ko govori? Gospod. Slušajući crku. Mi gospoda slušamo. A ko sluša gospoda, sluša oca njegovoga. A ko sluša, braći i sestre, oca krosina, sina, na njega duh sveti počiva. Tamođe duh počiva, tamo je pokoj, tamo je utjeha, tamo je mir, braći i sestre, duboki mi. Zato... Prepoznajmo ovaj praznik kao veliku mogućnost, koja nadilazi sve ono, ali pazite, neuporedivo nadilazi i prevazilazi sve ono što nam ovaj svijet podmeće. I hrabro, braći i sestre, priđimo gospodu našem, našavši ga u crti i uđimo smjelo, jer je radi toga i radi nas došao, uđimo smjelo u carstvo njegovo u blagosloveno carstvo oca i sina i svetoga duha koje nam se otkrijevo ovdje u našoj svetoj crkvi pravoslovi. Amin Bože. Daj. Mm -hmm. Ovom šutro na božanstvenoj liturgiji biva posebno ispoštovan duhovnim blagoslovima i sve se više da je to jest otvara duhovni prostor crkve što je jednako otvaranju carstva nebeskog svi naši sveti preci braće i sestre molitveno su se trudili tako da i mi ne treba da izmišljamo druge puteve ovi praznici se na ovaj način praznuju ovo je jedna molitvena bogoslužbena forma Međutim, duhovni prostor u koji mi ulazimo kroz ovu formu je beskrajen. Na isti ovaj način večeras u svim hramovima se služi bdenije i služilo se tokom svih proteklih vjekova. Uz blage izmjene u formu, ali potraga i potreba je ista. Potreba za smislom. Za životom, za vječnošću, za ljubavlju, za utjehom. Zato uopšte ne griješimo kad na ovakav način kucamo na dveri carstva. Jer ovo naše bogosluženje, ako ga svedemo, nije ništa drugo, braći i sestre, do saborno kucanje na vrata nebeskog carstva. A vrijedi kucati jer možda se i otvori. Međutim, mi ne kucamo, jer će se možda otvoriti. Mi kucamo i time i odišu pravosljava na bogosluženje, posebno sveta liturgije. Mi kucamo ubijeđeni da će se otvoriti. Jer tako nam je rečeno. Kucajte vi, ištite vi, tražite, a sigurno će se otvoriti Sigurno ćete dobiti, sigurno ćete naći. Zato smo vi, braći i sestre, opušteni, znate. Mi se molimo u duhu pokajanja, ali z druge strane utvrđeni u vjeri da će otac svoje djeci kroz sina, duhom svetim, dati. Da on nam je Jutros, da će nam i s jutra na svetoj liturgiji Daće nam, braće i sestre, sve što je potrebno u vremenu, baš sve, ne u viškovima, opasnim viškovima, je otac nikad ne daje preko mjere, kao što daju e, o, očevi i majke, znate, malo pomjereni pamet. Pa daju više nego što treba, pa nagrde dijete, to otac nebeski nikad ne radi, daje tačno ono liko, koliko možeš da nosiš, a da ti... Vječnost i put ka ne ugrozi. Šta mislite? Otac nebeski nema, pa mi moramo da prosimo. Ne, sve je njegov. Ali on daje svima da bude na spasenje, braći i sese. Mi u to vjerujemo. U vremenu ćemo uvijek imati dovoljno, a u vječnosti, braći i sese, to se jezikom ne da iskazati. To oko niti je vidio uho, niti je čulo. Srce nije osjetilo. Mi ovdje slutimo, a tamo ćemo osjet, osjetiti i blaženstvovati zajedno sa svima svetima u vjekove vjekova. Eto u tom duhu i da dočekamo ovaj praznik i da se radujemo svima drugima ovako saborno i biće sigurno dobro, biće sigurno blagosloveno, bit sigurno, Vječno, braći i sese. Još jednom, Bog se javi. Vajra, vajra. Celivali ste ikonu, uzeli ste blagoslove, mošti, tako da slobodno možete da izađete. I ukoliko neko želi, hoće da se okrepi, može dolje u sali, popije čaj, kafu, da se malo ogrije.